Bányai Délona. Ilona Ötödik rész a betűk szava 1472-1473 Első fejezet Vágyak és remények Zrednai Vitéz János a nagyhatalmú Eszter érsek elgondolkozva bámult ki az ablakon, miközben a friss híreket hallgatta. 1472 első napjai meglepően enyhe idővel köszöntöttek be, a napbágyat fényelt üzött a hömpölygő Dunára, hónak nyoma sem volt. A kancellári ablaka tárva nyitva állt, a sípő szellő meg az előtér írópultjai négő gyertyák lángját. A külső szemlélő számára olybá tűnhetett volna, mintha a Várhegy alatt hömpölygő folyó kötnél a kancellár figyelmét, de unaköjtse és egyben jobb keze Csezmicei János Pécsi püspök, akit sokan János Pannoniusz néven tiszteltek, túl jól ismerte a bácsikáját ahhoz, hogy megérezze, egész máshol jár az esze. Nem is csodálkozott, hiszen jól tudta, hogy mennyi gond nyomja a vállát. Nem csak kancellárként az országos ügyek, de saját sorsa is aggasztotta, és joggal. A nagyúr tisztába volt vele, hogy a múlt évi lázadás után, melyhez bot, botor fejjel csatlakozott, a király nem igazán szívből bocsátott meg neki, és sejtette, hogy ennek lesz még folytatása. Szüntelenül azon tűnődött, hogyan tudná Mátyás kedvébe járni. De azért sok évi hivatali szolgálat után figyelme töredékével így is meghalott valamit, ami érdekelte. – csak köcsém! – intette le a pispököt. – Mondd még egyszer, mi van megint a rókaképűvel? – ezzel a évvel egymás között Taddeó Ugolettit, a király kedves könyvfásolóinek vezetőjét illették. Bizony, rá is illett a gúj névataljányra, aki sunyi és fölényeskedő modorával sokszor bosszantotta a magyar urakat. A férfi lépten nyomon kihasználta, hogy a királynak szívügye a könyvtára, és gondoskodott arról senki se felejtse, hogy annak gyarapítása nagyrészt a másolók csapatán múlik. Ugoletti ennél fogva folyton újabb és újabb igényekkel zaklatta a kancelláriát. Most éppen azt követeli, hogy vegyünk fel újabb pízmásolót. A telhetetlennyel mérgelődött vitéz. Milyen jogcímem. Azt mondta, hogy így akár két héttel is lerövidítheti az időt, ami alatt a könyv elkészül. Ez a pimas azt hiszi, hogy nincs is más gondunk, mint hogy mi hamarabb elkészüljön egy újabb könyv. Az érsekből kijömlött a felgyülemlet harag, szokásától eltérően már szinte kiabált. Csehországba ulászló, a lengyeleknél Kázbér király fenekedik ránk. Újlaki Miklós Bosnyákföldön játszik királyt, de ki tudja, mit fog tenni, ha a török tavasszal megint megindul. A szentatya legszívesebben Frigyes csász az összes európai trónra, és akkor ez a szemtelen talján azt képzeli, hogy ő a legfontosabb ember az udvarnál. Eh, elegem van mindenből, legyintett és fáradtan lerögyött a székébe. Bárcsak tehetnénk valamit, hogy letörjük a gőgét. Kis ideig csend volt a szobában. Csezmicei elgondolkodva nézett maga elé, majd vette egy nagy levegőt, és megszólalt. Talán tudnék valamit. Ugyan, mit találtál ki már megint, te csavaros eszű? Mosőadott el fáradtan vitéz. Nem én találtam ki, hisz beszéltük már róla a múlt tavaszon. Csak azután annyi minden történt, hogy feledésbe merült. Ó, uram, bár csak visszamehetnénk oda a múlt tavaszra, fohászkodott az érsek. Mondd már, ne csigázz, mire gondolsz? Karai prépos római küldetésére. Hogy jön az most ide? Nem járt sikerrel a küldetés a Szent szentatjánál. Nem is arra gondoltam, hanem a másik megbízására, hiszen te akartad, hogy nézzen után az újmódi könycsinálásnak, amit Rómában Lauer végez a nyomdájával. Igaz, már emlékszem, csak mire visszatért, már mással volt tele a fejem. Na, mondd csak, mit végzett? Utasításod szerint meglátogatta a Lauer nyomdát, ahol megismerkedett egy Andreas Hess nevű német csinálóval, aki hajlandónak mutatkozott, hogy Budára jöjjön, és itt megcsinálja a maga nyomdáját. Félig meddig meg is állapodott vele, ha jóvá hagyod, amibe megegyeztek, értesítjük, és már is indul Budára. Hmm, de jó is lenne, csillant fel az szeme. Két legyet üthetnénk egy csapásra. A király kedvébe járnánk, és letörnénk végre ennek a mitugrász ugalettinek a gőgét. Akkor hát küldetek szért, hiszen azóta is várja a válaszunkat. A püspök már indult is, de a kancellár még utána szólt. Addig is, még megérkezik, be kell fognunk a talján száját, nehogy még a király elé vigye a kérését, mint a minap. Ki tudja, milyen kedvébe találna, és mit csutyorogna a fülébe rólunk. Engedélyezünk neki három új másolót. Talán most megelégszik vele, és nyugton marad. De talán nem is kellenek új emberek, fordult vissza a püspök. Adjunk neki kölcsön a három legfiatalabb másolót a kancelláriából arra a kis időre. Amíg meg nem valósul a tervünk, utána már úgysem sem kellenek, addig meg elleszünk nélkülük. Úgy legyen, bólintott vitéz János, aztán megkönnyebbülten visszafordult az ablakhoz, és már kicsit nyugodtabban szemlélt a kinti világot. Már a Duna sem tűnt olyan haragos szürkének, mint pár perc korábban. Így, hogy végig gondolta a tervet, elégedett volt, még egy gonosz kis mosoly is megjelent a szája sarkába. Az a fajta mosoly, ami az ellenségei számára sose jelentett jót. A Várhegy tövében a Duna egy magányos férfi élvezte a bágyadt tavaszi Nem is igazán férfi volt még Farkas László, inkább csak ifjú. Alig tizenhét nyarat látott idáig. Tíz éve a papok nevelték, miután hirtelen tragédiák sora sújtotta a családját. Előbb a nagyapját Ákos tütötte meg úta, aztán néhány hétre rá Zsigmondot és feleségét, az apját elvitte az gláz. A szülők kicsi vagyonkája a budai prépostságra maradt, ennek fejébe a papok gondoskodtak a fiúcskáról. Szerencsére korán észrevették, hogy jó eszű, érdeklődő gyerek, így amikor eljött az ideje, bekerült a papnak szánt fiúkkal együtt az iskolába. Megtanult írni, olvasni, legjobb volt a számolásban, és idővel úgy ragadt rá a tudás, mint vándor köpenyéről az útipor. Tanítói nagy jövőt szántak neki, a Prépost Karai László sokszor mondogatta, hogy az utódját látja benne. Egyenes út vezetett számára a papi hivatáshoz, de úgy látszik, hogy az úrnak más szándéka volt. A prépostúr úr Lászlóval kapcsolatos jövőbeli terveit egy apróság húzta keresztül. Ezt az apróságot Veronikának hívták. Révész Mihály udvari ötvös mesterszolgálója, ne felejts kék szemű, kalász mindig mosolygós lányka volt. Amikor László először meglátta a piacon, amint a mester a nyomába igyekezett két kosárral akarjál, kipirult arccal, már tudta, hogy ő belőle bizony, sose lesz prépos, de még pap sem. Különösen, amikor megtudta, hogy Veronika a sorstársa, ugyanúgy árva, mint ő. Akkor már biztos volt benne, hogy az úr keze irányította aznap, amikor meglátta, hiszen véletlenül járt arra, csak hogy kikerüljön egy felborult taliga felett veszekedő vásáros csoportot a szomszéd utcába. Onnantól minden vágya csak egy kis ház volt a Dunaparton, benne egy napsugárhajó asszonyjal és sok pici szemű kisgyerekkel. Ugyanakkor László okos fiú is volt. Tudta jól, hogy az élet nem olyan egyszerű, hogy csak kitalál valamit, és az már új is van. Sokszor beszélgettek erről esténként a többi diákkal, és akkor ő volt az, aki mindig figyelmeztette a többieket. Nincs telem, mások kenyerén élő ember, ne álmodozzon, vagy ha mégis megteszi, sokat kell tennie, hogy az álmai valóra válhassanak. Hát ezután már igyekezett ő is tenni az álmáért. Első lépésként valami kereset után kellett néznie. Ehhez éppen kapóra jött, hogy a kancelláriában egyre több ügy halmozódott fel, sosem volt elég megbízható írnak. Ráadásul a prépostot, aki nagy tudású és éleszű férfi volt, a kancellária többször is megbízta kényes politikai küldetésekkel. Az ezekkel kapcsolatos, bizalmas írdivalókhoz szükség volt megbízható írnokra, és karai kimást ajánlhatott volna. Örült, amikor László megemlítette neki, hogy szívesen dolgozna a kancellárián, és így elintézte, hogy másnap már kezdhessen is. Úgy gondolta, a hivatalos ügyekkel való megismerkedés hasznos lehet a fiú további előmenetele szempontjából. Így aztán László minden nap korán kelt, begyalogolt a kancelláriára, és nap mint nap másolta a peres iratokat, a testamentumokat. Legtöbbjük unalmas volt, de aztán végül mégis a amelyik igencsak felkeltette az érdeklődését. El sem akarta hinni, amikor meglátta a farkas nevet azon a régi íraton. A peres dokumentumokból az derült ki, hogy egy tehetős budai polgár bepanaszolta az ó budai káptalan, mi szerint az jogtalanul használta a birtokának egy részét. A pergamen kisé viharvelt volt, imittam ott elmosódott rajta a szöveg. Így a panaszossról csak annyi derült ki, hogy Imrének hívták, a családi nevét azonban nem lehetett kiolvasni. Ahogy László próbálta kisilabizálni, arra jutott, hogy a név nem volt túl hosszú és erbetűvel kezdődhetett. Az viszont kiderült az iratokból, hogy az 1358-as esztendőbe zajló perben tanúként akartak meghallgatni egy felhívízik kereskedőt, bizonyos farkas Andrást. Ő azonban a tárgyalás során, ahelyett, hogy a vallomását tette volna meg, rátámadta panaszosra, azt kiabálva, hogy amaz ellopta a családja griffelékesített kulcsát, ami egy kincseket pincét nyit. A botrány miatt a tanút, mint beszámíthatatlan szemét, ki is zárták az eljárásból. Lászlónak az iratok tartalma mást mondott, mint amit bárki kiolvasott volna belőle. Azt hittem, imposztor öregapám kitalált mesét mondott ott a kemencepotkán, és most mégis itt van leírva fehéren-feketén, futott át a fiú agyám. Emlékezett még kisgyerekkorából az öregapja Ákos meséire a családi kincsről. Hitte is, meg nem is, meg olyan régen volt, de most megerősítést kapott hiszen az öregapja mesébe emlegette Andrást, a saját nagyapját is, aki beleőrült abba, hogy elveszett az a bizonyos kincs. Az öreg pergamont elrejtette a többi másolnivaló közé azzal, hogy majd később újra olvassa. Annyira izgatott lett, hogy a keze is remegni kezdett. Gábor mester, a jegyző, észre is vette, de volt annyi jelenléte, hogy kimencselőtte előtte magát úgy, hogy hirtelen szédülés színlelt. A mester, aki kedvelte a szépírású, szorgos fiút, kiküldte a friss levegőre, így került most fényes nappal, dologidőben a Duna partjára, és előre izgult, hogy fog az ő Veronikája örülni, ha elmondja neki, mit talált. Őrzseasszonynak asszonynak a foga. Hogy ez milyen nagy baj, csak azt tudja a kismeri révész Mihály szakács nőjét. asszony bögyös, faros, még aránylag fiatal özvegy volt, akit nem csak a főztje miatt kedvelt az ötvös mester. Amikor a feleségét az újszülött kislányokkal együtt elvitte a gyerek ágyi láz, a mester megfogadta, hogy soha többé nem vesz asszonyt a házba. De hát enni csak kell, nem különben tiszta ruha, meg a cselédek körmére is rá kell nézni, így felfogadta asszonyta aki egy idő után már nem csak a konyha, de az ház úrnője is lett, persze csak titóban, hiszen egy udvari ötvös nem élhet bűnben. asszony jól is végezte a mindenféle dolgait, de volt egy gyengéje, a dió. Annak nem tudott ellenállni, így aztán gyakran fájt a foga, és olyankor még mihályú is behúzott nyakkal járkált a házban. Hát, még szegény cselédek. Különösen Veronika szenvedett ilyenkor sokat. Az asszony határtalan igazságtalanságnak érezte, hogy a lány olyan fiatal, olyan szép, és annyira vékony a dereka, amikor az övé még mintha napról napra vastagodna. Félt, nehogy ezt Mihály mester is észrevegye, és letalálja cserélnyőt az ágyában. Bár a mester inkább úgy tekintett a lányra, mint saját gyerekére, de az asszony úgy gondolta, hogy sose lehet tudni. Ezért nem állhatta a Veronikát, és ott kötött bele, ahol tudott. Bizony megráncigálta a hajfonatát most is, amiért nem elég gyorsan mozdult, amikor hívta. Ráadásul az csak titokba törölgethette le a kicsorduló könnyeit, mert ha az asszony meglátta, újra megciválta. Alig várta a szegény, hogy kimehessen a taligással a közkútra, Amibe a hajnalos hegy oldalából vezették le a friss forrás vizet, a furfangos talján mesterek. Legalább addig sem került a szakásnék keze ügyébe. Hát még micsoda boldogság volt, amikor meglátta a kútmedence szélén üldögélő szerelmét, aki jól tudta, mikor van a vízfordás ideje a révészházban. Veronika felette a vizet, kannát, taligást, úgy futott oda hozzá. Boldog volt, amikor meghallotta a számára olyan kedves hangot. Először nem is törődött vele, mit mond a fiú, szorosan hozzábújt, és a szíve dobbanásait hallgatta. Csak akkor engedte el, amikor meghallotta a kút körül állók mormogását. Nézd a szégyentelenyét, hogy mászik a legényre, háborgott egy öregasszony. – Ne te ne! gúnyolódott egy másik. Kalodába lenne a helye az ilyennek, egy kövér asszonyság szinte belevörösödött a felháborodásba. László gyorsan kibontakozott az ölelésből, és odébb húzta szerelmét be az egyik kis utcába, ahol már nem láthatták őket. Még a végén tényleg fognak a városőrök a szemérvetlenkedésért, nevetett, miközben újra magához ölelte. Éppen most, amikor végre, kezd megjönni a szerencsénk. Micsoda, tágult kerekre, Veronika, ne felejts kék szeme. Miről beszélsz? Emlékszel, öreg apám meséjére a régi családi kincsről? Beszéltem neked róla. Persze, mosődött el a lány, de azt is mondtad, hogy álmodhatta csak szegény. Hát nem álmodta, vágta ki büszkén a legény. Megtaláltam a nyomát egy régi iratban. Veronika álmulva nézett rá. Miféle iratban? László az izgalomtól elfúló hangon kezdte mesélni. Egy régi peres iratot másoltam éppen, ami egy sok éves határvitáról szólt. Ebben az ügyben a bíró nem fogadta el az egyik tanúvallomását. De közelhez a ti családotoknak? Nézett ráértetlenül a szerelme. Először is a tanult farkas Andrásnak hívták. Másodszor pedig azért nem tehetett vallomást, mert a tárgyaláson megtámadta a panaszost, azzal vádolva a tisztes Budai polgárt, hogy az ellopta a családja kincseit. Nem hittek neki, pedig azt állította, hogy látta a kincseket rejtő pince ajtajának jellegzetes griffelékesített kulcsát az illetőnél. Öreg a pár is pont ilyen kulcsról mesélt. Éppen ez az. Ki kellene deríteni, hogy annak idején ki volt a panaszos, akire rátámadt ez a farkas András? Veronika kérdőráncolta össze a homlokát, de László rögtön magyarázatot is adott. Így eljuthatunk a leszármazottakig, náluk pedig rállelhetünk a családom kincseire. Gondolod, hogy tényleg létezhet az a kincs? agodalmaskodott Veronika. Nem merem hinni, hogy ilyen szerencsénk lenne. Adná az úr, hogy igaz legyen, hiszen ha megtaláljuk, akkor egybe egybekelhetünk. Ó, már alig várom. Boldogan ölelték meg egymást, de azonnal szét is rebbentek, mert a kút felől a taligás kiáltását hallották. Hol vagy te lány? Megtelt a hordó, menni kéne. Így egy futó csók után a lány sietve indult a taliga után, és közben már azon járt az esze, vajon mit fog megint asszony kitalálni mérgébe, csak hogy beleköthessen. Hazaérve azonban kellemes meglepetés érte. A gazdasszony észre se vette, hogy megjött, mert a házúrával beszélgetett a konyhában. Mihály úr piros orcáján látszott, hogy már megívott egy-két kupabort, és izgatottan magyarázott az asszonynak. Nem is tudod, mekkora megtiszteltetés ez. Maga az alkancerrál hívatott és mondta el, hogy a budai ötvösök közül, mint a legjobbat, engem választottak. Nem a rátart Italian Mazinit, aki azt hiszi, hogy ő a világ legjobb ötvöse, hanem engem, révész Mihályt. Én fogom a rómából jött mesternek készíteni a betűket. Betűket? Ólomból? Vigyeztette le a száját őrse. Nem tiszta ólomból. Ón meg Antimon is kell hozzá, javította ki a mester, aztán észbe kapott. De mit is magyarázok neked, úgy se érted? Persze, mert én olyan buta vagyok, húzt el a száját sértődötten az asszony. Azt tényleg nem értem, miért olyan nagy dolog ez, még ha valami drága arany vagy jezüst akarnának. Nem asszonyi észnek valók az ilyen dolgok, legyintetlen érzően a mester. Királyúrunknak a könyvei becsesebbek, mint akármennyi arany meg ezüst. Ha örömére szolgál a munkám, bőségesen meg fogjuk Talán még kizárólagos udvari ötvös is lehetek. Hát, úgy legyen, állt fel az asszony, miközben úgy nézett az ajtóba áldogáló Veronikára, hogy az jobbnak látta gyorsan eltűnni a közelből. A könyvmásolók termébe olyan csend volt, hogy a légy is meg lehetett volna hallani. Máskor sem volt zajos, de most éppen a szokásos egy-két halk szó sem hallatszott. Az írópultoknál csupa behúzott nyakú, lesütött szemű ember állt. Fel sem pillantottak egy percesem a munkájúból. Senki sem merte megkockáztatni, hogy felhívja magára a figyelmet. Taddeó Ugoletti, a király kedvenc talján mestere, a könyvek másolásának felelőse az imént kapta a hírt, hogy Vitéz János kancellár könyvnyomtató műhelyt létesít Budán. Már meg is érkezett Rómából a meghívott nyomdászmester a hírneves Andreas Hess magával hozta a felszerelését, meg mindent, ami a környomtatáshoz kell. Segítséget is kirendeltek mellé, nem is akárkit, a legjobb ötvöst a betűmetszéshez, sőt, már ki is jelölték a nyomda helyét a várnegyed szívében, a palotához közel a karai prépostházában. Az az alávaló csuhás szitta az olasz magába a kancellár. Eddig is éreztem, hogy irigyli tőlem a király kegyét, de mostanáig nem tudott mit tenni ellene. Hát most kitalálta. Tudta, hogy a nyomda elkészültével az ő eddig kivételezett helyzetének és befolyásának vége lesz. Lázosan törte a fejét, mit tegyen, sokáig tanakodott helyettesével és jobbkezével, francikkó baráttal, végül csak ki is sütöttek valamit. – johannes gyere velem! – szólította magához Franciszkú az egyik nemrég felvett fiatal másolót. A fiú megrettenve és segélykérően nézett szét a társaira. Nem értette, miért hívja a mesterük pont őt, amikor eddig még szóra se igen méltatta, de mindenfelől csak lahajtott fejeket látott, senki sem mert ránézni. A legrosszabbra számítva indult a szerzetes után, még a lába is remegett, alig bírt menni. Kimentek a teremből, és a fiú egyre jobban félt. Mit csinálhatott rosszul? Talán csak nem zavarják el. Abba belegondolni is szörnyűség. A folyosó egy félreelső részén álltak meg végül. A barát alaposan körbenézett, nincs -e valaki a közelbe, és csak amikor meggyőződött róla, hogy senki nem hallhatja, akkor szólalt meg folytott hangon. Johannes fiam, szerette itt dolgozni? Nagyon szeretek. Minden nap hálát adok az úrnak, hogy itt lehetek. Pedig már nem sokáig lehetsz itt. A fiú rémülten nézett rá. Mit csináltam? Hiszen én úgy igyekeztem. Te nem csináltál semmi rosszat, nyugtatta meg Francisco, de nem lesz szükség többet a munkádra, meg a többiek se, ha az újmódi módi sikerrel beindul. Már pedig befog, ha nem teszünk valamit. Mit csinálhatnánk, nézett rá a fiú? Bármit megtennék, hogy minden így maradjon. Ezt is vártam tőled, Bolintot elégedettem Franciszkó. Segíthetsz, ha igazán akarsz. Mondd, mit tegyek, kérdezte a fiú. A barát a biztonság kedvéért megint körülnézett, nem hallja őket valaki, aztán beszélni kezdett. Második fejezet, cselszövés. Vagy egy héttel a régi okirat megtalálása után László álmodozva hevert az ágyán a közös szálláson, ahol a káptalan fiatal pártfogotjai lakta. Mióta árvosságra jutott, ez volt az otthona. Tudta jól, hogy milyen szerencsés, hiszen ha nem kerül ide, talán már nem is élne. Egy kisgyerekre szülők és otthon nélkül nem sok jó várhatott. Egy szalmával kitömött ágy volt mindene, amilye volt, meg a rajta levő ruhát is úgy kapta, mégis elégedett volt. Minden este boldogan ábrándozott egy szebb, ígéretes jövőről, ami rá és szerelmére vár, talán nem is nagyon sokára. Hirtelen egy jól ismert hangriasztotta fel a felrózsaszín álmaiból. – László komám, csak nem alszol már! – Alig Fertál órája hallottam az esti harangot. Elmosőadott a számára kedves hanghallatán. A Nyurga Jancsi kisgyerekkorútól a legjobb cimborája volt. Együtt tanulták a betűvetést, együtt szemveték a büntetéseket a csíntevéseikért, amikből volt az évek során bőven. Ő volt, aki meghallgatta az árodozásait, amikor először meglátta Veronikát, és egyedül neki mesélte el terveit a házról és a reménybeli csodás életéről. Dehogy is alszok, nézett fel az ágya mellett álló Nyurga fiúra. Csak félén gondolkozok. Jó, sejtem, hogy annak a mindenfélének szőke haja és kék szeme van, hunyorított hamiskásan a barátja. Halkapban te, csitította László, hiszen nem akarta, hogy mindenki tudjon az ő kicsikéjéről. Ugyan már ne izgúj! Itt úgy is mindenki hal mindent, egy bolhát nem pattinthatsz el a körböt között úgy, hogy mindenki ne tudná. Legyintett Jancsi, de azért lehalkította a hangját, és úgy folytatta. Korán van még aludni, meg amúgy is beszédem van veled. Tápáskodjál csak fel, és menjünk egy kicsit a friss levegőre. László csodálkozott kisére, szót fogadott, és kisétáltak az udvarra, ahol még így este sem állt meg az éle. A templomból az estémájukat végző papok hangja szűrődött ki, kis papok és szolgálók lótottak futottak a dolgok után. A konyhából kihallatszott az edények csörgése és a szakácsok hangja, ételek illata szállt a levegőbe. A fiúk nagyokat nyeltek tőle, ha bár már vacsoráztak. De persze a szegény árvák nem ugyanazt kapták, amit a rangosabb papok. Jancsi az udvar egy csendesebb sarkába vezette barátját, ahol dőltek a falnak, ami még mindig őrizte a tavaci nap melegét. Kis idő után László törte meg a csendet. Itt vagyunk a jó levegő, nem is hall senki. Most már mondjad, komán, mi az a nagy fontos titkod, amiről nem beszélhetünk oda bent? Titoknak titok, de nem az enyém, magyarázta Jancsi. Biztosan te is hallottad, hogy a kancellár nyomdát készül felállítani Budán. Hát ez nem titok, nevetett László. Mindenki tudja. Veronikám gazdája fogja a betűket csinálni hozzá a német mester mutatása mellett, de mi közünk nekünk hozzá. Neked a szerelme elvette azt a cseppeszedet, és nem tudsz gondolkozni, ugratta Jancsi, majd elkomyodva folytatta. Nagyon is sok közünk van hozzá. Ha beindul a nyomda, nem lesz szükség könyvmásolókra. Mihez fogunk akkor kezdeni? László elgondolkozott. A kincsről szóló irat megtalálása feletti öröm minden mást kivelt a fejéből. Igaz, tudott a készülő nyomdáról, de csak annyira törődött vele, amennyire a szerelmét érintette a gazdája munkája. A következmények eszébe se jutottak, csak most gondolta végig a dolgot. Minket a kancellárián nem igen zavar, hiszen az iratokat meg az okleveleket mindenképp egyenként kell megírni. Tűnőd a félhangosan. De bizony ti, könyvmásolók, könnyen munkanélkül maradhattok. Éppen ez a baj kapott a szót Jancsi. El sem tudom képzelni, mit fogok csinálni, hiszen egész gyerekségemtől arra vágytam, hogy könyvek között élhessek. Megértem a bajodat, barátom, nézett rá sajnálkozva László, de nem tudom, mit lehetne csinálni ezzel ellen, főképpen meg én mit tehetnék. Csak egy kis segítséget kérnék tőled, magyaráztam az. Csak annyit, hogyha Veronika hallva, amit a gazdájától a nyomdáról, tudassa velem. Ez talán nem már nagy kérés. Az én Veronikám nem plegykás, háborodott fellászló. Sose teregetnék ki a gazdája dolgait mások előtt. Ez nem plegyka, csak kis segítség, erősködött Jancsi. Nem csak nekem segítenél, hanem minden másolónak. Látva barátja vonakodását, végső érvként még hozzátette. Ugoletti úrnak is fontos lenne tudni, mire számíthat. Sokat érne a segítséged, és ő nem lenne hálátlan. Nem jönne jól egy kis talált pénz a jövő tökhöz? László elgondolkozott. Végtére is? Miért ne? Azzal nem ártunk senkinek, ha elmondjuk a mi igaz. Előbb-utóbb is megtudnák. Végül döntött. Rendben van, meglátom, mit tehetek. Csendesen folytak az iratmásolók napjai a kancellárián. Őket nem érintették a nagypolitika gondjai. Szinte észre se vették, hogy az addigi főkancellár Vitéz János Estergomi érsek ismét kegyvesztett lett a király Visegrádra, majd Estergomba száműzte, ahol szinte fogolyként őrizték. A kancellária működött, Várda István Kalocsai érsek, a másik kancellár ügyelt rá, hogy az ügyek szökkenőmentesen haladjanak tovább. László számára azonban elég izgalmat jelentett a kutatás a kincsetrejtők, pince és kulcsa után. Ami kis szabadidőt el tudott venni a munkától, azt mind ennek a célnak szentelte, de nem sok sikerrel járt. Időnként csüggedésébe csak a szerelme jelentette az örömöt. Esténként a szálláson Jancsi kérdő tekintettel fogadta. Várta a híreket, de sokáig semmi érdekes nem történt. Révész Mihály eljárt Karai Prépost házába, hess de hogy ott mit csináltak, arról nem beszélt otthon. Egy este azonban Veronika izgatottan várta a Lászlót a kútnál. Gyorsan behúzódtak a szokott helyükre, a tér melletti is utcácskába, a kút körül mindig csoportosuló és örökképp éhes asszonyok szeme elől, aztán egy futócsok után azonnal kitört a lányból a mondani való. Képzelj, a gazdám ma új segédet fogadott a nyomdai munkához. Mostantól otthon, a saját műhelyébe is fognak dolgozni mind a ketten. Ma már rá is kezdték. Láttad, mit csinálnak? kérdezte a fiú kíváncsian. Nem úgy van az, te buta, nevetett Veronika. Hiába van most nyitva a műhely ajtó, pedig máskor, amikor aranyjal meg ezüstel dolgoznak, mindig be van zárva, mégse lehet sokat látni. Olyan apró dolgok vannak a kezük alatt. Figyeltem pedig, ahogy elmentem az ajtó előtt, de csak holmi kereteket láttam, hosszút is, meg kicsiket, és abban rakosgattak valami apró dolgokat. A tűz az mindig ég, hát biztosan olvasztanak is valamit. De hogy mit az rejté? Legalábbis annyi biztos, gondolkodott el László, hogy haladnak a nyomtával, hiába reménykedett Jancsi, hogy nem sikerül nekik. Ez is fontos lehet. Igaz is, kapta fel a fejét a lány. Majd elfelejtettem. Arról beszéltek, hogy nem sokára megjön lőcséről a papírmalomból az első fubarpapír a nyomtatáshoz. Akkor már rendesen kipróbálhatják, hogy tudnak majd nyomtatni. Arra az esetre, ha a próba jó sikerül, és minden rendbe lesz, Karai prépostúr jutalmat a németnek is, meg a gazdámnak is. A mester nagyon bizakodó volt, azt mondta, ideje már, hogy kapjanak valamit abból a 2000 aranyból, amit a nyomda felállítására szántak. Jancsi csak hűmögött, amikor László elmesélte neki, amit Veronikától hallott. Látszott, hogy nem örül, de végül nélkül lefeküdt a helyére, még a falnak is fordult. László békén hagyta, tudta, hogy a barátjának mekkora gondot jelent mindez. Reggel, mire ő felébredt, Jancsi már elment, de este, amikor hazatért, már az udvaron várta. Alig engedte lepakolni a tarisznyáját, már is húzta magával az udvar végébe, ahol nem hallhatta őket senki. Amikor odaértek, azonnal beszélni kezdett. Elmondtam Franciszkó atyának, amit megtudtál. Nem örült neki, de nem is szólt rá semmit, csak visszaküldött dolgozni. Ám délután hívott és azt mondta, hogy... Hirtelen elhallgatott, és tétovázva nézett Lászlóra. Mit? kérdezte az rosszat sejtve. Azt mondta, hogy annak a papírnak nem szabad megérkeznie, vágta ki László furcsákodva nézett rá. Hát ez meg mit akar jelenteni? Ha elhozzák, itt lesz. De nem lehet itt, erősködött Jancsi. Csinálnod kell valamit, hogy ne érjen ide. László azt hitte rosszul hall, egy percig szóhoz se jutott a döbbenettől, aztán szinte kiáltva kérdezte. Nekem kell csinálnom valamit? Hát mi közöm nekem ehhez? Csít, neki a báj, még valaki meghallja, csítította Jancsi. Francisco atya azt mondta, te biztosan tudsz valamit tenni. Ott vagy a kancellárián, a törvénynapokon is szoktál érnokoskodni. Ott sokféle ember megfordul, is, akik jó pénzért megoldják a gondunkat. Szinte egy szuszra hadált el az egészet, időt se hagyva arra, hogy barátja közbe szólhasson. László nem akart hinni a fülének. Hát mi vagyok én? Gonasz tevő, Vagy mit gondoltok rólam? Jaj, dehogy is, tiltakozott a nyurga fiú, szinte sírva. De segíts rajtam! Mi lesz velem, ha nem kell már több másoló? Éhen fogok halni, könyörgök, segíts, aztán még hozzátette. Te se járnál rosszul vele, megkapnád a részedet te is. Azon felül még segítenénk a te dolgodban is. Franciszku atya azt mondta, hogy ismer egy öreg szerzetest, akinek tudomása van a káptalan minden peres ügyéről, és biztosan tudni fogja, hogy találhatod meg azt az embert, aki talán tud valamit a családod múltjáról, amit annyira szeretnél ismerni. Ha te segítesz, ő is segít. Gondolkozz rajta! És ott hagyta a megdöbbent társát. Nem tudni, hová mehetek, de amikor László a döbbenetéből magához térve bement a szállásra, nem látta sehol. Neki azonban még a vacsorától is elment a kedve, lefeküdt, és egész éjjel álmotlangú forgulódott. Töprenget mit csináljon? Egyik percben annyira haragudott Jancsira, hogy meg tudta volna folytani, a keze ügyébe kerül, aztán megsajnálta a kétségbe esett nagy gyereket. Reggelre azonban elhatározta magát. Megpróbálok segíteni ennek az élhetetlennek. Este, amikor végzett a kancellárián, nem hazafelé indult, hanem lefelé a Várhegyről a Vizivárosba. Arrafelé a hegy lábánál, a Duna partján, szegényes utcák húzódtak. Némelyik ház már szinte csak kunyhónak volt nevezhető. Halászok és szegény munkások éltek erre. László egyenesen az egyik düledező sarokházhoz tartott, amelyről csak az ismerősök tudták, hogy valójában egy italmérést rejt. Szegényes hely volt, az ajtón csak lehajtott fejjel lehetett belépni, a plafon meg olyan alacsony, hogy egy magasabb ember majdnem beverte a fejét, nem vigyázott. A berendezésre sem fordítottak sok gondot. A gazda egy göcsörtös tetejű asztal mellett mérte az olcsó, savanyú és jócskán vizezett bort a betévedőknek, akik a fa mellé állított rozog ülve padokon ülve iszogattak. László maga tekert szürke köpenyében nem nagyon ütött el a többi vendéktől. Senki sem figyel fel rá, amikor belépett. Körbenézett a pislákoló mécsesek fényénél, és rögtön meg is látta, akit keresett. Bikanyakú válasz férfi volt a halászok viseletében. Az arca szinte alig látszott ki a sok szőr közül, nem csak szakáll a bajusza, még a sűrű, bozontos szemöldöke is takarta. Lászlót meglátva meglepetten húzta fel a szemöldökét, de a fiú intésére engedelmesen lépett ki vele az utcára. – Adj Isten, deák uram! – vöszöntötte gunyoros udvariassággal. – Messzire kerültél a várhegytől. Hán eltévettél. Nem tévedtem el, téged kereslek, bekő. Nem láttalak a minap a törvénynapon. Tám megjavultál. – Éne? Hát én jó ember voltam mindig. Hiszen te tudod a legjobban, deák uram. Hiába fondorkodnak ellenem az ellenségeim, hiába idéznek a törvény elé, akárhányszor is vádoltak meg mindenféle védkekkel, sose ítéltek el. Nem ám, mert senki sem mer ellened tanúskodni. Ezt is én tudom a legjobban, legyintett László. De most nem azért jöttem, hogy a bűneidről beszéljünk. A magyarázkodásod is tartogasd a következő törvénynapra, ha megint becitálnak, mert biztosan nem utoljára jártál ott. Azért kerestelek meg, mert egy barátomnak éppen ilyen ügyes ember kéne, mint te vagy. Állok szolgálatjára, hajolt meg gúnyosan a férfi. Persze, csak ha megfizeti. Azzal nem lesz baj, nyugtatta meg László. Tudod-e, hol van odafent a Várhegyen a könyvmásolók hivatala? Márhogy ne tudnám. Ismerem én az urak helyét is, mint a tenyeremet. Akkor hát holnap menj el oda, és keresd johan ezt a könyvmásolót. Ő majd elmondja, mi dolgod lesz. Ahogy parancsolod, deák uram, ott leszek, hajolt meg ismét a férfi, aztán hátot fordított, és köszönés nélkül visszaballagott a kocsmába. Na, ezt elvégeztem, gondolta elégedetten László. Megtettem, amit tudtam, innentől már tudni se akarom, mit fundál ki, Jancsi meg az ő Francisco atyája. Az ő lelküket terhelje csak az a bűn, amit elkövetni szándékoznak. Nekem éppen elég a magam baja, nem veszem a nyakamba az ővéket is. Boldoguljanak csak maguk, úgy, ahogy tudnak. Hazaérve csak annyit mondott az izgatottan toporgó Jancsinak, hogy keresni fogja az az ember, aki segíthet a baján. Barátja hálálkodását meg se hallgatva hátat fordított neki, lefeküdt az ágyára, és az előző átvirasztott éjszaka után végre jól kialudta magát. Amikor reggel kipihenve felébredt, nem is gondolta az előző napi kellemetlen dolgokra. Jókedvűen végezte fontos feladatát a kancellárián, és igyekezett elfelejteni a gondokat. Sok volt a munka aznap, és a következő napokban is nem sok ideje volt másra. Még Veronikával is csak egy pár percre tudott találkozni esténként, de az alatt a lány kedves mosolya és csacsogása mindig elfeledtette vele a fáradtságát. Talán egy héttel lehetett el így. Egyik reggel a kancelláriára érve meglepődve látta, hogy az írópultok üresen állnak, senki sem dolgozik. Az írnokok fejüket összedugva pusmogtak. Csak akkor rebentek széjjel és hihettek vissza az írópultjaikhoz, amikor a belső irodából a kancellár várdai érsek hangját hallották. László nem győzött csodálkozni a szokatlan dolgokon, hiszen a munka itt sose állt meg, azt pedig, hogy a halk szavú megfontolt érsek felemelje a hangját annyira, hogy szinte kiabáljon, el se tudta eddig képzelni. Mi ez a nagy izgalom, szólt át halkan mellett a mellette dolgozó öreg szerzetesnek. Azt felsenézett az előtte kiterített iratból úgy súgta. Az imént berontott karai prépostúr dühösen, és azóta hangosan veszekednek odaben. Veszekednek? De hát min? csodálkozott László. Amennyire hallottuk, valami elveszett papírszállítmányról van szó. Lászlónak a szíverése is elállt az Ez biztosan az a papír, amit a nyomdának hoztak. Úgy látszik, Bekő tényleg megoldott olyan gondját. Nem is faggatta tovább az öreget, igyekezett az előtte kiterített oklevére figyelni, és nem is gondolni arra, mit csinálhatott Bekő, és mi történne, ha kiderülne, hogy neki milyen szerepe van benne. Harmadik fejezet Örvényben. Révész Mihály műhelyében egyre jobban haladt a munka. Péter a segédke a kezdeti hibák után egyre ügyesebben dolgozott, a mester nagyon elégedett volt vele. A hess Andrástól kapott minták alapján már önállóan készítette a szép formás betűsablonokat. Munka közben a mester szívesen beszélgetett is vele, mert okos fiatalember volt, aki nemrég tért vissza a vándorútjáról. Bejárta a csekirályságot, Flandriát, Német földön is elidőzött, és sok érdekeset látott, amiről szívesen mesélt is. Veronika, aki a napi munkáját végezre gyakran elment a műhely nyitott ajtaja előtt, néha meg-megállta közelbe, és hallgatta a férfiak beszélgetését. Ő maga sosem járt a városon kívül, így minden érdekelte, amit hallott. Pétert pedig egyre jobban érdekelte a lány, annyira, hogy még a mester is észrevette. Este el is mesélte őrzsének, akivel a kapcsolata egyre szorosabbá vált, különösen amióta kiderült, hogy az asszony csodamódra állapotos lett. Mihály mester, aki mindig is vágyakozott gyermek után, egyre többször gondolt arra, hogy feleségül veszi. Nem szerette volna, hogy születendő gyermeke fatjuként nőjön fel. Az asszony viszont ettől kezdve minden alkalmat megragadott, hogy összehozza Veronikát Péterrel. Naponta többször is küldött fel a lányjal enni-inni a műhelybe, ami az elősz sose volt szokásba. Vacsoránál mellé ültette, és biztatta is a fiút, hogy udvaroljon neki. A lány először nem vette észre, mire megy ki a játék, de amikor egy nap Péter a tányérral együtt a kezét is megfogta, végre kinyílt a szeme, és megijedt. A gazdája előtt ugyan nem volt titok, ok, hogy László udvarol neki, de látta, hogy mégis szívesen vennék, ha inkább Pétert választanák. Ugyanakkor volt azért haszna is ennek a dolognak, hiszen így többet megtudhatott a nyomdáról, ami láthatóan nagyon érdekelte a szerelmét. Ezért aztán bármilyen nehezére is esett, megpróbált úgy tenni, mintha nem lenne ellenére a segéd udvarlása. Érdeklődéssel hallgatta bármiről mesélt, és ez nagyon hízelget Péternek. Így tudták meg végül azt is, mi történt a papírral, amit a nyomdához vártak. Aznap este László a kútmedence szélén ülve már messziről látta, hogy Veronika rettenetesen izgatott. Úgy futott oda hozzá, hogy a hajfonata is kibomlott a nagy sietségbe. Meg se várta, hogy behúzódjanak a szokott helyükre a csendes kis utcába, már is elkezdte a mondókáját. Nem is hinnéd, mi történt ma? Majd meglátjuk, csak mond, nevetett a párja, kezével félresimítva egy elszabadult hajtincset a lány kipirult arca elől. A gazdám nem volt otthon, a műhelybe csak a segéd dolgozott. Őrzse küldött, hogy vigyek neki egy kupa bort, mert biztos megszomjazott a nagy munkába. Hely, de kedvébe akar járni a ennek a segédnek, jegyezte meg a fejünk. Még a végén összeszűrik a levet. Jaj, de hogy is nevetett a lány, hiszen velem akarná összeboronálni, de azt lesheti. Remélem is kacsintott rá a fiú. Mi volt aztán? Felvittem a port, Péter meg rögtön abba hagyta a munkát. Megkérdeztem tőle, miért egyedül dolgozik. Azt mondta, hogy a mestert áthívatták a nyomdába, mert próbát akarnak nyomtatni. Azt hittem, amíg nem jön meg a papír, addig nem kezdik, ráncolta össze a László. Én is éppen ezt mondtam. De a kancellária készletéből kaptak, és hamarosan küldenek ismét a papírmalomból a helyet, ami oda lett. Mondtam Péternek, hogy én nem tudok semmiről, így hát elmesélte. Na, erre én is kíváncsi vagyok. Olyan titokba tartják, hogy csak mindenféle mendemondát suttognak még a kancellárián is. Péter azt mondta, hogy megtámadták az úton a szekeret, felgyújtották, porrá éget. A kocsis is meg biztos ellenárt, mert ragyon ütötték. László úgy érezte, mintha fejbe verték volna. Uramisten, mibe keveredett? Nem elég a rablás, gyújtogatás, még gyilkosság is? Veronika is észrevette, hogy valami nincs rendjén. – Mi van veled? Úgy elsápadtál, tehát csak nem leszel beteg. – Semmi bajom, csak fáradt vagyok, kerülte a lány pillantását a fiú. – Akkor menj, pihenj le, mondta ellágyó a Veronika. – Azt hiszem, az lesz a legjobb. László gyorsan elbúcsúzott a lánytól, és elindult hazafelé. Közben azon járt az esze, amit most megtudott. – De jó, hogy nem mondta el Veronikának a papír dolgát. Jobb, hogy nem tudja. Ford benne a varag, és alig várta, hogy Jancsit kérdőre vonja. A nyurga fiú azonban nem volt otthon. László kérdezősködött utána a többiektől, de senki sem látta már vagy két napja. Kínzó gondolatokkal és rossz sejtelemmel feküdt le aznap este, és hajnalig álmatlanul forgolódott. Reggel a kancelláriára menet rápiszegett valaki az egyik utcasarkon. Körülnézett, de csak egy szürke csukjás, köppenyes alakot látott. Eltartott pár pillanatig, amíg ráismert, de akkor aztán dühösen förmet rá. – Még a szemem elé mersz kerülni? – Psz, neki a kiabálj! – csitottott a Jancsi idegesen tekintve körbe, miközben a karjánál fogva behúzta barátját egy sikátorba. Beszélnem kell veled! – Nekem is beszédem van veled! – vicsorgott rá László. Mit műveltetek? – Gyilkosságról nem volt szó. – Mi sem így akartuk elhihetet, csak arról volt szó, hogy a papírt elrabolja és elégeti az embered – de azt mondja, hogy a kocsis annyira hősködött, annyira védte azt az átkozott papírt, hogy végül nem maradt más választása, muszáj volt fejbeverni. Ki gondolta, hogy olyan puha a koponyája, hogy belehal? Nem is az én emberem, tiltakozott László. Te küldted, te ugyanúgy benne vagy, mint én. Nem mondd, hogy nem tudtad, mire kell. Nem vagy te olyan ostoba, köpte ki a szavakat a másik. Ráadásul semmi haszna se volt a gyújtogatásnak, se a gyilkosságnak, mert valahonnan így is csak szereztek papírt a próbanyomatokhoz, és már úton is lehet a következő szállítmány lőcséről. Ez a terv nem vált be, valami más kell kitalálnunk, hogy ne tudjanak nyomtatni. Még hogy kitalálnunk? Ha lehetett volna, László biztos kiabál, csak épp félt attól, hogy még meghallja valaki. Nekem semmi közöm ahhoz, amit ti csináltok. Eddig is csak azért segítettem, mert megsajnáltalak. De ennek most vége. Most már kérhetsz, könyöröghetsz, síránkozhatsz, amennyit csak akarsz. Még egyszer nem veszel rá semmiféle sötét dologra. Azt te csak hiszed, csattant Jancsi hangja hidegen. Hátra vetette a csukját a fejéről, és László szinte megijedt a látványától. A nyurga fiú holtsápa tarcába a szemei eszelős lázban égtek. Akármit is mondasz, te ugyanolyan bűnös vagy, mint mi. Nem egyedül fogok az akasztófán lógni, ha kiderül, elhiheted. Te küldted a gyilkost, és ő biztosan szívesen tanúsítja. Még fizet nem se kell érte. Jobban jársz, a segítesz, akkor talán megúszhatjuk mindannyian. László úgy érezte megfullad a tehetetlen Csak nézte egykori barátját, kenyeres pajtását, és nem értette, hogy juthatott idáig. Bénultan állt egy kis ideig, csak a gondolatok cikáztak a fejébe, de semmi értelmes nem jutott eszébe. Amikor végül lerázta magáról a bénútságot és megszólalt, a hangja jéghidegen csengett. Akkor most, bűntársam, szerinted mit kellene csinálnunk? Jancsi sápat arcán diadalmas mosoly jelent meg, és László alig bírta megállni, hogy öklével lenetörölje törölje onnan. Tudtam, hogy hallgatsz az okos szóra. Sokat gondolkoztunk, és arra jutottunk, hogy csak egy megoldás van. El kell lopni a betűket. Az összeset. Csinálnak újat, vetette ellene László. Nem olyan egyszerű az. Utána néztem, miként csinálják, tudok mindent róla. Valamennyi nyomdásznak van egy mintakollekciója, aminek alapján a többit elkészíti. Az a német is hozta magával az övét, amikor idejött Rómából. Ha az is eltűnik, akkor valamelyik külhoni nyomdából kell újat kerítenie, az meg sok utána járás, meg sok idő. Azzal a az sok minden történhet, még a nyomdásszal is. Beteg lehet, meghalhat, eltűnhet, vagy akár börtönbe is csukhatják. Jancsi csúnyán felröhögött. Ha már az esztergomi érseket is börtönbe lehetett zárni egy nyomdászt, miért ne lehetne? Ki ez az ember tűnődök közbe, László? Ezt ő nem ismeri. Ez nem az ő Jancsi fogadott testvére. Olyan, mintha megszállta volna a gonoszt. Hangosan viszont csak annyit mondott. Végig gondolom, és meglátom, mit tehetünk. Mi van ezen gondolkozni való? rászta a fejét a nyurga fiú. Révész van a betűk nagyja, meg a teverünkkád is ott lakik. Ennél könnyebben nem lehet megszerezni valamit. Ti az ottani készletet lopjátok el a nyom nyomdászéról a már meg majd mi gondoskodunk. Az a fontos, hogy egyszerre eltűnjen az egész, hogy ne legyen mivel nyomtatni. László egy utálkozó pillantást vetett rá, majd megfordult és otthagyta. Csak a vála fölött vetette hátra. Mondtam, meggondolom. Hiába volt azonban a büszke válasz, a lelkeméjén jól tudta, hogy nem mondhat nemet. Látta, hogy Jancsi már nem tud józanul gondolkozni, és képes bármilyen szörnyűségre. Egész nap azon törte a fejét, hogyan mondja el Veronikának. A lány eddig még a hallgatózáson, hírhozáson kívül nem tett semmi rosszat, és ez így is volt jó, de László tudta, hogy most már mindenképpen be kell vonnia őt is a cselszövésbe, mert nélküle nem boldogul. Legszívesebben a falba verte volna a fejét, annyira dühös volt, hogy hagyta magát belesodorni ebbe a szörnyű ügybe. Mi lesz most, főleg az ártatlan kismadarával? Ha kitudódik, bíróság elé kell állnia, áristombacsuk csukjártán még fel is lógatják. Így jár az, aki nem becsüli meg a jó sorsát, aki nem értékeli kellőképpen szerelmét. Na de most elő kell vennie a jobbik eszét, ki kell találnia valamit, különben mindennek vége. Hiába törte azonban egész nap a fejét, nem jutott semmire. Este, amikor a kútmedence szélén ülve várta a vízért érkező szerelmét, még mindig nem tudta, mit mondjon neki. Úgy döntött, vár még, hát ha csoda történik. De Veronika rögtön látta rajta, hogy valami nagy baj van, és nem hagyta békén, amíg el nem mondta, ami bántja. Amikor aztán belekezdett, folyt belőle a szó. Mindent elhadart egyszuszra még a gyilkosságot is, pedig arról hallgatni akart, de amikor azokba az ártatlan kék szemekbe nézett, nem tudott hazudni, sem titkolózni. Meglepetésére a lány nem omlott össze, nem fakadt sírva, ahogy várta, csak némán magához elelte, és azt mondta, megcsináljuk. László aznap már másodszor tapasztalta, hogy a gondok és megpróbáltatások mennyire meg tudják változtatni az ember. A kedves vidám zsiból a baj szörnyeteget, a bohó szinte gyermeki veronikából határozott komoly felnőttet csinált. Nem neki kellett vigasztalnia és támogatnia, ahogy várta, hanem a lány vigasztalta őt. Sőt, nem csak vigasztalta, hanem rögtön kész tervel is állt elő, hogyan tudják ellopni a betűket. Holnap után szombaton. Este a gazdám az ötvös cég gyűlésére megy, és sokáig oda lesz. Ezt meg honnan tudod, nézett rá csodálkozva László. Tudom, mert többször mesélt róla, hogy a budai a lettek mintélyesebb ötvös cég, és ő már régen szeretne cémester lenni. Hallottam, hogy latolgatták Péterrel, melyik mester áll az ő pártján és melyik nem. Aki nem, azt meg kell győzni, és az csak borozással megy. Hát biztosan oda marad hajnalig. Őrse mindig korán lefekszik, ha a gazda nincs otthon. Én szoktam neki elkészíteni az esti herba főzetet, hát most majd egy kis máklé is keveredik belé, hogy jobban aludjon. Rajta kívül nincs bent lakó cseléd, csak én. Te csak állj készen a ház mögött, és figyeld az ablakomat. Az asszonság már horkol, gyertyával jelzek, hogy jöhetsz. Beengedlek, és összecedheted, ami kell. Vasárnap nem dolgoznak, Péter nem jön. A mester meg biztosan ajos lesz a gyűlés után, mert nemigen bírja a bort. Így hát szerencsénk lesz, csak hétfőn veszik észre a lopást. László egyik álmulatból a másikba esett. Ez lenne az ő galamb lelkű szerelme. Ez a körben tervező, határozott lány. Szóhoz szóval sem jutott, de nem is próbált. Inkább egy hang nélkül megölelte, és jó alaposan megcsókolta a szerelmét. Csak akkor váltak szét, amikor meghallották a taligás kiabálását, hogy megtelt a hordó. László a tekintetével kísérte az imádott alakot, addig még el nem tűnt az utcsa sarkon, és körben azt gondolta. Nem is tudom, mivel érdemeltem ki egy ilyen csodás lány szerelmét. Szeret engem az Isten, hogy az utamba hozta. Megérdemelni, hogy aranyal ezüsttel borítsam, és a lába elé a legszebb kincseket. Ha megsegít az úr, és végre megkerül a családi örökségem, meg is teszem. A káptalan házba hazatérve Jancsit kereste, de őt azóta se látta senki. László el se bírta képzelni, hol bulkálhat már napok óta, hol eszik, hol alszik, de aztán arra gondolt, milyen hideg vérrel fenyegetőzött, és egy legyintéssel ellen magába. Úgy is előkerül. Nincs olyan szerencsénk, hogy elvesszem. Valóban. Reggel a kancellária felé menet a barátja megint ott várta, ahol előző nap. Most már nem volt egyedül, egy idősebb, szélesváru, erőteljes alkotó szerzetes volt vele, aki megállt pár lépésnyi távolságban, és onnan figyelte szúró szemmel a beszélgető fiúkat. – No, csak már testőröd is van? – intett a fejével a barát felé László. – Egyedül nem mertél elém állni? – Az atya csak azért jött, hogy segítsen meggyőzni a netán vonakodnál – közölte Jancsi csúnya vigyorral a képén. – Nem lesz rá szükség – nyugtatta meg László – már kész a tervem, szombat éjszaka véghez is viszem. De azt előre megmondom, hogy ezzel befejeztem. Soha többé nem akarlak még látni se. Az majd elválik, mondta Pökendin Jancsi. Akkor tehát szombat éjjel. Csak arra vigyázz, meg ne lássanak, és főleg, hogy meg ne találják a betűket. Legjobb lenne a Dunába dobni. Hogy dobhatnám a Dunába, te ostoba? kérdette László. Az ólom túl nehéz, a parttól nem sodorja el a víz. Csónakom, meg nincsen, hogy bejelvigyem. Jól van, akkor csak rejtsd el jól, majd érteküldetek valakit. Jól vigyázz, hogy rajta kapjanak. Tudod, akkor mi lesz? Meg akkor is, ha valakinek elárulod, fenyegetőzött a nyurga fiú, majd búcsú nélkül hátat fordított, és a válas barattal együtt eltűnt az utca sarkon. Lászlónak csak később jutott az eszébe, hogy nem mondott semmit a beígért segítségről a kincseket rejtő pincekeresésében. Őssek nem is kell, hogy segítsen, inkább ne is lássa soha többé. Majd megkeresi maga azt a pincét, meg a griffmadaras kulcsot is hozzá. Valahol meg kell lennie, a föld nem nyelhette el. Szombat este olyan sötét volt, mintha még az ég is a tolvajokat segíteni. A vékonyka újhol csak néha-néha kukucskált ki a vastag felhőpárnák közül. László a révészház hátsó palánkjához simulva állt, és várta Veronika jeladását. Kora este látta elmenni Révész Mihályt, díszesen kiöltözve, a házban csak a konyhából szűrődött ki fény. Aztán átköltözött a mécsláng felső szobába, ebből tudta, hogy őrze asszony aludni tér. A város meglepően csendes volt, csak néha hallatszott egy-egy későn hazatérő polgár léptei. Még a kutyák sem ugattak. Késő tavaszi este langyos volt. László mégis megborzongott, amikor arra gondolt, mire készülnek. Jócskán benne jártak már az éjszakába, amikor meglátta Veronika ablakában a fényt. Mire az udvarba nyíló ajtóhoz ért, az már nyitva várta. Maga is elcsodálkozott, hogy milyen könnyen és simán ment minden. Az ötvös műhelyben a polcokon szép rendbe sorakoztak a kézbetűk, csak zsákokba kellett rakniuk. László áldotta az eszét, hogy három zsákot is hozott. Terjedelmébe egy is elég lett volna, de akkor az aja biztosan kiszakad az ólom súlyától, így szétrakta őket a háromba. Bizony, még így is jól neki kellett veselkednie, hogy felemelje és egyenként kicipelje őket. Amikor az utolsót vitte, Veronika is kiment vele a kertbe. A búcsóölelés közben Lászlónak eszébe ötlött valami, amire már jóval korábban kellett volna gondolnia. Suttogva kérdezte. Veled mi lesz, galambom? Tudni fogják, hogy részed lehetett ebben, mert más nem tudott bejutni a bezárt házba. Veronika halkan nevetve simogatta meg az arcát. Azt hiszed, erre nem gondoltam. Nem vagyok én olyan buta, egy lánynak is lehet esze. Én tudom, hogy milyen okos szerelmem van, hizelgett a fiú. Mit tegyünk át, hogy ne gyanakodjanak rád? Én már rég elintéztem. Amikor a betűket pakoltad, kiszakítottam a hólyagot az ablakon, és jól összesároztam az ablakpárkány, meg előtte a padozatot, hogy azt higgyék, ott jött be a rabló. Az én okos szerelmem húzta magához László, és jó ideig nem is engedte el. Végül Veronika kibontakozott az ölelésből, és figyelmeztette a párját. Ideje lesz menni. Mindjárt hajnalodik, és még a zsákokat is el kell rejtened. László vonakodva hagyta magára. A betűket eltemette egy lakatlan ház kertjében egy gödörbe, amit már jó előre megásott, aztán hazaindult. Már nem is csodálkozott, hogy Jancsi ágya üres. A vasárnap csendesen telt. Hétfő reggel viszont már alig tudta leplezni az izgatottságát a kancelláriába menet. Minden sarkonvártól Jancsi elébe álljon, de nem jött. A kancelláriába érve ismét izgatott beszélgetésben találta a társait. Mi történt már megint? kérdezte tőlük. Nem hallottad újságolt egy fiatal írnok. Szombat éjjel betörtek Karai Prépost házába, és a Heszmester készülő nyomdájából elvitték az összes betűt. Ellopták a betűket, tettette a csodálkozás László. Hát az meg kinek kellett? Ugyan mit csinálnak vele? Úgy is készítenek majd újakat, az nem olyan nagy veszteség. Aztalán talán nem, de közben megölték az őrt is. László úgy megdöbbent, hogy alig bírta a kipréselni a, a kérdést. Miféle őrt? Hát azt, akit Karai Prépostúr állított ott oda, magyarázta tudálékosan a fiatal írnok. Amikor a minep volták a nyomdának szánt papírt, a prépostúr rájött, hogy valaki nagyon nem akarja, hogy a nyomda elkészüljön. Úgy döntött, hogy jobb lesz, ha őrizteti. Igaza is lett, de azt a szegény embert szíven szúrta a rabló. László később nem is emlékezett rá, válaszolta a bőbeszédű írnoknak, meg azt se tudta, milyen íratok mentek át a kezén aznap. Tette, amit kellett, de az esze egyet csak az újabb szörnyűségen járt. Igyekezett kitalálni, mit tegyen, de semmi okos nem jutott eszébe. Alig várt, hogy eljöjjön az este, és hazaintulhasson. Munka után az utcán minduntalan körbenézett, nem settenkedik valóla közelbe Jancsi, de sehol sem látta a kámzsás alakot. Agodalomtól gyötörrel várta Veronikát a szokott helyükön a kútnál. Végre meghallotta a taligazörgést, de a taligás mellett egy idegen lányt látott. Izgatott a oda hozzájuk, és kérdezte. Veronika, hol van? A taligás csak sercintette egyet a bajusz alól, de nem válaszolt. Némán kezdte tölteni a hordót. A lány, tenyeres, talpas, pirosarcú teremtés, előbb jól megnézte magának a fiút, csak utána válaszolt. Te vagy a szeretője, az az írnok, ugye? Én vagyok a párja, igen, bolintott László. Hol van? Miért nem ő jött a vízért? Na, egy hamar nem igen fog jönni, ne várt, kacsintott a lány kacéran. Én nem lennék jó helyette? – Mondd már, hol van? – kaptál a karját László, mire az feljajdult. – Engedje le ezt fáj! A városháza tömblöcébe van, mert segített kirabolni a gazdáját. Ho – Honnan veszik ezt a képtelenséget? – dadogta László. – Nekem ugyan nem mondták el – vonogatta a vállát a lány. asszony szerint ólompor volt a ruháján, meg aztán ő is úgy emlékszik, hogy keserű volt a herbateja, amit főzött neki estére. Biztosan megítette, hogy ne ébredjen fel, csak hogy ő mégis felébredt, és látta, hogy ez a cafka a kertfelől jön vissza. Biztos nem veled volt, mert akkor nem keresnéd, hát csak a rablóval lehetett. László meg sem is hagyta ott a másik ketőt. Nem tudta hová, megy, csak vitte a lába. A Dunaparton ott súdott fel. Ott leült, és üres szemmel nézte a rohanó hullámokat. Azt se vette észre, hogy közben csak ült és bámult maga elé órákon át. Veronika már sírni sem tudott, elfogyott az összes könnye. Összekuporodva ült a tömlöc sarkában és bámult maga elé. Fájt mindene, mert ellenkezett, amikor lefogták, hát kapott jó néhány ütést. A fél arca fel is volt dagadva, alig látott ki tőle. Körülötte a tömlöc élte a maga életét. A túlsó sarokban a kofa, akit káromkodásért fogtak le a piacon, a nemrég ébredt garázta részeggel együtt szitta a városi öröket. Mellettük egy cigányasszony két asszonynak jósolt a tenyeréből. Egy harmadik lány az ajtó rácsán keresztül gúnyolta a kint ülő foglárt. Mindegyikükön látszott, hogy nem először látnak tömlöcöt belülről. Veronika magáboroskodva a sarokban nem szólt senkihez. A cifra lányok próbáltak vele beszélgetni, de csak üres tekintettel nézett rájuk, hát ott hagyták. Úgy tűnt, hogy nem is látja a körülötte levőket. Befelé figyelt csak arra a gúnyos hangra, amely a fejébe vihogott. Hát kellett ez neked? Nem volt jó életed? A gazdád úgy bent feled, mint a saját édes gyerekével, te mégis megloptad. Hallgas, motyogta magállé. Hol van most a te híres szerelmesed? Éli odakint a világát. Nem, nem, nem, nem, nem. Kaloda, a bíróság vár rád. Levágják a hajadat kopaszra. Kiseprűznek a városból. Mit akarsz tőlem? Miért nem hagysz békén? Menj el! Hova mennék? Nem mehetek. Benned vagyok, és itt is maradok. Nem, nem, nem, nem. A csúnya szájú asszony sajnálkozva nézte a motyogó lányt. Na, ezt is jobb fejbe verhették, szegényt. Nem tudta, hogy a lány oda bent a fejében a saját lelkével hadakozik. Amikor a hang beleunt a gúnyolódásba, másról kezdett beszélni. – Most már vége az életednek, minek élnél ezzel a szégyennel, világcsúfja leszel. – Elég volt, nem hallgatok rád. Megpróbált Lászlóra gondolni. A kedves szavára, az ölelésére, a csókjaira, amíg csak újra el nem eredt a könnye. Addig zakogott, míg végül álomba sírta magát. Másnap reggel, amikor a börtönőr szólította, némán állt fel, és alvajáróként lépegetve menti a cellájából, úgy, hogy az őr látva, hogy nincs magánál még a kezét se kötözte meg. A tömlözből felvezették egy emeleti szobába, ahol az írnok és egy vizsgáló várt rá. a betörésről, de mintha nem is hallotta volna. A nyitott ablakon át a kinti napsütés nézte, és arra gondolt, milyen jó, hogy ezt láthatja utoljára. Amikor a vizsgáló a meddő kérdezősködésbe belefáradva, a kezével megdörzsölte az arcát és nem figyelt rá, Veronika egy lépéssel az ablaknál termett és kivetette magát az utca kövére. Negyedik fejezet a sors útjai Arra eszmélt, hogy lebeg. Kinyitotta a szemét és maga felett valami habos fehérséget látott. Felhők, suttogta, a mennyországba vagyok, nem a pokolba. Hát, nem sokon múlott, hogy nem oda kerültél, hallott egy kedves női hangot. Valaki vigyázott rád oda fentről, hogy éppen a hintóm tetejére estél, onnan pedig az utcára. Még csontot se törött, épp csak a vállad ugrott ki, amit a doktorom már helyre is rántott. Veronika felemelte a fejét és körülnézett. A puha fehér ágyban feküdt, amilyet még nem is látott az előtt. Amit felhőnek vélt a feje felett, az a nyoszolja függönye volt. Az ágy mellett egy karosszékben büszke tartású, idősebb dáma ült. Finom viola színbársony ruháját a nyakánál égköves ezüst csattok fogták össze, a fején ezüsttel hímzett főkötő. Veronika ámulva nézte. Na, ha kicsodálkoztad magad, akkor így áll egy kis gyógyfőzetet. Azt mondta az orvosom, hogy jót tesz, nyújtotta a lány felé egy díszes poharat. Aztán beszélgessünk kicsit. Veronika elvette a poharat és belekortyolt. Az ital keserű volt, mégis jól esett kiszáradt torkának. Amíg ívott a hölgy tovább beszélt. Én Szilágyi Erzsébet vagyok, és nem minden nap történik ilyen világ csodája, hogy leányok hullanak az égből, nem engedhette hát tovább. Érdekelne ki vagy és miért potyantál a nyakamba? Veronika a meglepetéstől félrenyelte az italt. A király anyja ül az ágya mellett és is őt, Tudom, hogy a tömlözből szalajtottak, folytatta az úrnő, mintha észre vette volna a lány meglepődését. Megparancsoltam a szobalányomnak, hogy égessék el a ruháidat. Tele volt bolhával, és a szaga fintorgott. Veronika végignézett magán. Eddig észesen vette, hogy valaki levetkőztette, és egy finom fehér gyolcsinget adott rá. Ez nem lehet. Ilyen nincs, hogy ő, egy szolgáló az ország legelső asszonyának házában, az ágyában fekszik, aki a saját kezével adja neki a gyógyszert. Valami furcsa érzés, hatalmas öröm, hála és csodálat töltött el, hogy szinte levegőt sem kapott. Csak bámulta az úrnőt, majd megállíthatatlan zokogásba tört ki. évet asszony sajnálkozva nézte. Türelmesen várt, amíg a lány kísírja magát, csak aztán szólalt meg. Jól van, most már nyugodj meg, itt jó helyen vagy! Az úr akaratának érzem, hogy éppen akkor haladtam el a hintómmal, az alatt az ablak alatt, ahonnan lezuhantál. Biztosan terve van még veled, hogy nem hagyott meghalni, így hát idehozattalak. Szeretném azonban tudni, mi vit rá erre a szörnyű tetre, hiszen fiatal vagy, szép, és még nem is éltél, már is eldobnád az életed. Hiszen tudod, az ugratta az életünket, és csak ő veheti el. Az öngyilkosoknak csak a pokolba van helyük. Veronika meg sem tudott szólalni, de nem is akart, mert hiszen mit mondhatna ő ennek az úri hölgynek. Nem értheti sem az ő baját. Aztán arra gondolt, hogy mégis valakinek ki kell önteni a szívét, másképp tényleg megbolondul. Halvány emlékei voltak csak az ugrás előtti pillanatokról, de rossz volt még rágondolni is. Vett hát egy mély lélegzetet és beszélni kezdett. Elmondott mindent, akár ha gyónna, semmit sem szépített, el nem titkolt. Maga sem értette miért, de bizalmat érzett az ők nő iránt. Amíg beszélt, szilágyi erzsébet mozdulatlanul ült, akár egy szobor, kezét az ölébe összekulcsoltam, mintha imádkozna. Csak a szeme élt, amelybe a történet haladtával szánakozás, együttérzés és düh váltakozott. Amikor a lány elhallgatott, kis ideig még ő sem szólalt meg, csak eltöprengett a hallottakon. Végül felállt, és azt mondta. Most te csak pihenj, gyermekem. Küldök valakit, aki vigyáz rád, amíg jobban nem leszel, aztán még jön majd az orvos is, hogy újra megvizsgáljon. Elindult kifelé, Veronika félve kérdezte. Nagyasszonyom, mi lesz most velem? Erzsébet asszony visszafordult és bátorítóan rámosolygott. Én most utána nézetek ennek az egész ügynek. – Beszélek a királlyal is. Tudom, milyen fontosak neki a könyvek, és mennyire szívügye a nyomda. Biztos lehetsz benne, hogy megkeressük a bűnösöket. A valódi bűnösöket. Ígérem, hogy megkapják méltó büntetésüket, De csak ne aggódj! Veronika megkönnyebülten hajtotta fájó fejét vissza a párnára. László maga sem tudta, mi vezette a lépteit. Az akarata biztosan nem. Valamikor késő éjjel otthagyta a Dunapartót, és alvajáró módjára bizonytalan léptekkel tér vissza a szállására. Ahogy sejtette, Jancsi most sem volt ott. Ült egy darabig magáboroskodva az ágyán, végül legyőzte a kimerültség, és elaludt. Másnap kábultan ébredt, csak a megszokás vitte, amikor, mint minden reggel, bement a kancelláriára. Belemerült a szokásos munkájába, de legalább az alatt sem járt az agya azon, mi történhetett, mi lesz ezután. Már délutánba hajlott az idő, amikor a nevét hallotta. Felrezzent, és az ajtóban a királyi palota egy vitézét pillantotta meg. Farkas Lászlót keresem, ismételte meg a katona, körbepillant az írópoltok fölé hajló írnokok között, akik azért a szemük sarkából figyelték a ritka látogatót. Én vagyok Farkas László, válaszolta a fiú felegyenesedve. Miért keresel? Azonnal velem kell jönnöd, királyúrunk hivat. Ennek hallatán minden lúttól megállt a levegőbe. László nagy lélegzetet vett, hogy megkérdezte, miért hivatják, de a rábámuló szemek láttán meggondolta magát. Letette a pennáját, vállára vette a tarisznyáját, és előre lépett. Mehetünk. A palotába egy oldalsó kiskapunk mentek be. Csendes folyosókon át egy kisebb előszobába jutottak, Lászlónak itt kellett várakoznia, amíg szólították. Alig hitt a szemének, amikor bevezették a fogadó szobába, ahol Mátyás és Karai Prépost atyai fogója mellett a király anyja is várta. László térdre ereszkedett előttük, aztán úgy is maradt, amíg Mátyás nem intett, hogy álljon fel. A kihallgatást azonban a Prépost kezdte el. László fiam, azért hívattunk ide, mert súlyos dolgok jutottak tudomásunkra, amiknek tőled várjuk a megerősítését. Elvárjuk, hogy őszintén és részletesen mondj el mindent, amit tudsz. László fejébe egymást kergették a gondolatok. Mit tudhatnak, mennyit és honnan tudják? Mit csináljak? De hangosan csak annyit mondott. Igen, atyám, miről akarsz hallani? Természetesen a nyomdáról szólt közbe Mátyás. Minden tudni akarunk a cselszövésről. A nyakadatét, hogy igazat mondjál. Parancsodra felség, elmondok mindent úgy, ahogy történt. És beszélni kezdett. Elmondott mindent, ami történt attól kezdve, amikor Jancsi először beszélt a nyomdáról, egészen mostanáig. A teremben lévők figyelmesen hallgatták. Senki nem szólt közbe, nem is kérdeztek, csak néha egymásra néztek, mintha szavak nélkül beszélgetnének. László, amikor odáig jutott, hogy a szerelmét elfogták, így fejezte be. Tudom, hogy bűnös vagyok, és megérdemlem a büntetést, bármi is legyen az. Ostoba voltam, hogy szánalomból segítettem a barátomnak rosszat tenni, aztán meg már nem tudtam kilépni belőle. Ráadásul belekevertem Veronikát is. Az életemet odaadnám, csak biztonságba tudhatnám szegényt, hiszen ő nem bűnös semmibe, csak miattam vett részt az egészbe. Az eddig némán figyelő Szirágyi Erzsébet akkor megszólalt. Ne vádold magad, és ne aggódj Veronika miatt. Nem sokon múlott az élete, de jól van, és alig várja, hogy találkozzon veled. László alig akart hinni a fülének ezt halva. El sem tudta képzelni, hogy lehet az, hogy az ország első asszonya ismeri az ő mátkáját. Nem értette, mi történhetett, de megkönnyebbülten sóhajtott fel. Hála az úrnak! Így már nem bánom, bármi is lesz a sorsom. A sorsodról majd még ezután döntünk, vette át a szót ismét a prépost. Addig is, még kibogozzuk ezt a cselszövést, ne beszélj senkinek róla. Ha Johannes kódex másoló, vagy bárki más megkeresne, azonnal jelenst. Úgy hiszem, lesz még dolgunk elég. A bűnösökkel is, meg a nyomdával is, tette hozzá Mátyás. Bárhogy fondorkodnak, hamarosan könyvet fogunk nyomtatni Budán. A királyszaba törvény, így a történtek után egy évvel, 1473 mégis mégiscsak elkészült Hess András nyomdájában a díszes kötet, amely a büszke Krónika Hungarorum címet viselte. Nem volt már akkor ellenlábasa, és nem a készítőkön múlt, hogy aztán nem lett folytatása. Addig azonban még sok víz a szélesen hömpölygű Dunán. A nyomda elleni összeesküvés kibogozása hónapokig tartott. Ugoletti mester is éppen csak megúszta a legsúlyosabb büntetést, főképpen azért, mert Mátyás király nem akarta, hogy kedves könyvmásolói munkanélkül maradjanak, és hát a lassan készülő könyv is könyv. A király megbocsátott Lászlónak és Veronikának is, sőt a javaslatára a fiú Karai préposz temélyi titkára lett, szép fizetéssel, így feleségül vehette a szerelmét. Révész Mihály is visszafogadta volna a lány, hiszen csendben megtartott esküvő majd a várva várt gyermek születése óta nem nemigen foglalkozott a háztartással. László azonban nem engedte tovább szolgálni szerelmetes asszonyát, már csak azért sem, mert náluk is útban volt a gyerek áldás. Jancsi soha nem került többé elő, így az öreg szerzetes lehetett megtalálni, aki talán útba igazíthatta volna Lászlót a régi farkas örökség és a titokzatos kulcs irányába. És hiába kutatta továbbra is a régi pergameneket, nem bukkant újabb nyomokra. De nem adta fel. Esténként hazaérve sokszor mondogatta nevetve a feleségének. Meglásd, kedvesem, egyszer úgy is megtalálom azt a kulcsot, utána pedig a kincset. Nem is sejtette, hogy soha olyan közel nem volt hozzá, mint azon az éjszakán, amikor az ólomból készült betűket ellopta a révész Mihály házából.